Të gjitha falënderimet, lëvdata të më absolute i takojnë vetëm Allahut subhanehu ve teala. Përshëndetjet beqatia e Zotit xhelalu ala, e Zoti Aala, të mirat e tij, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më i mirë, Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, bi shoqëtit besnik, me familjen e tij të ndarshme, me gratë e tij të pastra, dhe të gjithë besimtarët e cilët e ndjekin dhe pasojnë në rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar, vlezër, të ndëruar, të pranishëm me lejën e Allahu Gjellu Vahala, dhe të vazhdojmë në ciklin e legjaratave të cilën e kemi filluhe, dhe jë është një tematik, gogja nervore, të jetë erëndësishme, të jetë bërthamore në qëshën e imani dhe islamit e njëriut, nda edhe besimtari duhet të amërë me serizitet e të studion dhe të gdhenjë vetë vetën në përputhje me me këtë mësejle. Dhe kjo mësejle titullohët në gjuhën e shëriatit e rrida bil kada dhe qenurit i knachur me caktimin dhe kadajen dhe kaderin e Zoti Gjelle Gjelaluvi. Dhe për këtë tematik si tematik neve nuk kemi nevoj mësejl asë një loj në ngërkimi dhe e, zvarritje e teksteve të ulemave për Bartamën e kësaj meseli, nga sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin më të njohur në mesin e muslimanëve, është hadithi i cili e citon të qenëshurit me qaderin e Allahu xhejallahu alasi, shart si, si kusht i imanit. Porse kjo lexhërat dhe kishpjegim Ibn Qaym al-Juziyja është për t'i tregu dobit dhe nga ana e kundërt rrezikun e njeriu kur ka mundsi nuk është knashme një kader dhe kadat zotit a i nuk e di, kjo rëzik por shembul neve jemi njërëz dhe shumë se ndë në vinë të hidhura shpesh her dhe më interesantja është se mundët ndë një e ambël e tjetrit me qenë e hidhura jote dhe mundët me qenë e ambla jote e hidhura e tjetrit dhe kështu Allah në shprovënë neve por shembul, ata që ka papan mund të ambël mundët dikujt karshimeje mi abot të hidhur mu të njëti në send dhe prania e diçkaje të këtjetri mundet me qenë për muë e hidhur pra prania e një sendi i cilë është i kanëshëm për një njeri mu i njëti send dhe egzistente qëti sendi të këfilani mundet me përba hidhësi dhe në veritje dhe mos pëlqim nga tjetri dhe këtu është ajot që ka Allah u gjelloha dhe ka thonë u e në blukun dhe na qështu ju së provojna qështu në së provojna qësht Ja jap dikut një sent dhe po një et i sent por këtë tjetrin porball paknaçi. Paknaçia e këtij çka është paknaçia me ndarjen e Zotit dhe kismetën e Allahut te bareke o te ala. Ande veso pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Jibrilit ku ardha e pyeti për Islamin dhe i tha çka është imani, i numroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu pejgamber librat ditën e fundit me lekët dhe tha në fund dhe ti besosh kadas dhe kaderit të kajrit dhe të sherrit kjo randë dhe zër na, për shka kësë është randë kemi nevoj me me esë sharue ndërsa pas sharimi qka ngellet pas sharimi dhe zër ngellet që zdo mësim i pengamberi sëllallahu ariju sëllem dhe së sharimi ulemave të ati adithit të mirë dhe të orvatët njëri ju të praktikon është gogja problematike në mesin e muslimanve fajsimi i tjetrit dhe hedja e barës e dështimit tjetrit qofte dhe qafirave andaj Zotë Ion Gjellë Gjellë në Kur'an kur muslimanve nuk ju thot se ata janë të fort e ju kështu sepse ata i kanë kach shkenstar për që ta ju një të hup Sa ato mos mi pas 1 milion shkenstar, ju fitoni. A ka thon këto në një an Koran? Lexoje Kur'anin e shef. A ka thën Allahu i Celle wala diqon Kur'an për shkak se ata e kanë këta dhe këta e ju për këtë arsye jeni të huk kur's ka thon këtu. Asnjëherë nuk ka thon këtu, por gjithmonë faji i dështimit jau ka vendos muslimanëve. Ne vetëm një shembull mundesh me lexuar surën Ali Imran. Sura Ali Imran e pas shiron filimin dhe mbarimin dhe pasojat e luftës e uhudit. Apo, e nga mberi se mduke fitu, ndodhin disa uh, mozdëgjime nga ona disa përri muslimanëve dhe ndodhë humbja në spektin e dunjojës. Dhe Allah u zbrita jetën. Dhe nuk ju tha, ta mam ju musliman arsjetoni se ta ta akuan Khalidin Veliti. Kështu a tha, Allah u gjellua, nuk tha asni harë. Allah u tebarike tamam, ju jo humbot dhe as keni faj se humbot. Pse? Po ku mos me humb Khalid ibn Walidin e kanë bërë ata. Duke cenaj i dëjto, nuk tha kështu Allahu u jallwala. Dha asu ke trajtoi kët pikë dhe kjo është model për neve. Gjithmonë kur të humbosh, nuk i ka fajë tjetri. Apo se këto atar as kishin e kuptimshme prova dhe teste që nai van Allahu u jallwala. Por çka tha Allahu tebarike u tela? për këtë disfat, tha Allahu të barëke vëtala, kull, dhe shikoh, thua i, urdhër, thua i Muhammed, ku i të mi thonë, thua i këtë në e, që ka pësun dhe humë bërë në luft, që ka mi u thonë, huë minë indi e më fësikë këmë, thua i se ju, ju e kini hupë prej vetëve të stjuve, për problemi ku a, të ti, jo të aje, Nuk është e numri i madh te dështimi i muslimanëve, nuk është të shfrënimi tyre, te të padevotshmëria e muslimanëve. Kështu duhet mi shikoj punën. Andaj vëllazër, të çënjëni diqëna shore me Allahu xhallahu ala është një shprovë e njerëzimit dhe është provë edhe e muslimanit. Andaj Zilia është pjesë që zgjadan ibn Qaym el-Juziye është degë e nxjerrt prej mos pëlqimit me qaderin e Zotit xhallahu xhalaluhu. Andaj të ndëroruar vëllazër Prej veprave dhe ushtrimeve më të vështira të krijet klasave të larta të njerëzve devotshëm është mo harmonizuar me qaderin. Andaj shika Allah u jellivola nket bik i thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir." A nuk e di ai sabrin? E din. A nuk e di na që duhet të më duru? Po, po pse i thot Allah u ban sabër? Se kjo pikë është e ndjeshme. Është ran. O shumë, shumë e fështirë, ka raste kur skupton disa, disa ndodhinë në gjare që ka i banë Allahu. Apo, shikon Muhammed A.S., idullën kërshikrit kusherit. Apo, Ebu Talibi nuk besonë në gjare të cilat shpashherë e ndali njeri unë zdiqka të boje. Andaj e thejtë Allahu, fasbir, ndjeki ullul azm, e kështu me radhe e në zë te zotë i onjëllal pejgamberin ton sallallahu alajhi wasallam por çka qëëntezo kjo meselë është e vështirë është e vështirë junusi por çka u çurtu nga Allahu për këtë meselë për këtë meselë Allahu nuk i tha junusit po ti ski fajse me jo besimtar nuk rrihet nuk i tha kështu ski fajë edhe ti ku dërohet me këto zullumçarë të padrejte mospranues ligjit ski ski ti vaj a nuk ai tha kështu jo dhe aj nuk duroj dhe përket mos durim ne gjujtëm në pesh këtë mall dhe tha mës me pasenaj i mirë në disa vej pra tjera kish me dërt ditë gjikimit në balen kë nuk është, Allaho s'ka servilosje me gërgam dhe zërë në thamë lijë i zotit i kap të zid dhe këtu e ka kap pengamberin e zotit ju nusin a lejë i salatu oselam, andaj, para se me vazhdu me pikat të kuptojmë se nuk është një mesel e lejtë Po na këtu mund citojm, mund shpjegojm, po edhe ju mund dëgjoni edhe mund të lexoni, por se të pajtohesh me kaderin, me ndarjet e Zotit, apo kti gabon çekaç, e kti ja ka thën çekaç, e kti ja ka dhë kaç pozite, tjetri ja ka ndo kaç pozite, tjetri ja ka dhën kaç pasuri, tjetri ja ka dhën kaç fukara lok, kreet këto ndarje vëllezër janë prej provës së Allahut Kader. Dhe ajmë dasht e ndron këtë nga ana tjetër dhe përse se ndronë, në këtu thoi na, qka? Ma në sellimu lilla, në i bindemi dhe i përkulemi Allahu Tebareke vëtë ala. Thotë i pënkajim elgjuzije e el thalith vëtë thalethun do bia dhe mësimi i 33 më radh në knatsin me kaderin e Zoti Gjellu vë ala. Thotë knatsia me kaderin Allahu Tebareke vëtë ala është maqidu në dhamit din. Maqid qasëmi në aspektit të atyret tërëmë e diku shka i ka për qefi. Po, shpesharë si kuptonë, ma akit është nga fjale akidë, nga fjale akide. Thot i bënkajim elgjëzije. Të qenurit i knasën ma Allah është njëja qka e ma akidën. Apo? Shiko, sa njeri ju e komenton kështu këtë pikë, rallë, të çë mukoni klas me kaderin Allahot, një din, e Allahut maqid nizamit din tamam rrenin e fejes e dinit dhe besimit te cilin ti e kitë qartë zahiru huwa batinu tamam të jashtëm dhe të brendshëm erë ju ka dy dy anë të jashtëm edhe të brendshëm dhe dham moskënaçia me kaderin shpashar dal jashtë shpashar ngelët Brenda, apo, kër dikujt ingushtohet gjokësi, kjo është prej mrejna. Dhe njerë ka ofsin me shfaqë, mësë me, mës me shfaqë dhe njerë i ikë, delë. Por qembo, kemi përmenë se mërolat, mërolat dhe hidrimi jashtëm, për nga mberi sesem nuk jo ka shleju asë rast. një rastë. Një rastë e ka po, me njerë kanë zbita jete. A be se vë të vëllë, kjo mërolë, pëse më mërolë? s'ki, pse mu mroll? Dikush të të, po në mroll nase puna nuk o mirë. Po ti nuk e kin dorë me endru qatë që ka përkomenon së së shmire, e ko, dikush tjetër. Ti dujsh me ndrejsh raportin me ta. Ti dujsh me ndrejsh me Allahun gjele gjelelu. Dhe Allahun të barë kjo vëtë ala, mrollat e tua, në Kur'an, në gjelozin e fejes, që që ka thonë, ka thonë, ti thyrë në rrugën e Allahut, thyrë e që që bëhot, me të mirë. A për shef se me një pik prej pik a me të kontribu me me gjendje që ashtu. Qiko si silën sendet? Ti nuk e di. Apo, qiku janisë. Janisë do të këtu shumë gjunaje, shumë shfrenime, shumë tëkqia. Dhe, dhe unës jam mirë, jam nervoz. Ta mamë. Pse je nervozu, se so puna mirë, do më në du të me ndru. Par me ndru gjendjen, që ish duhet, du të me ndjek për nga mberin se selle. Apo, dhe kush dishon këtë pikaj, s'kemi mua vet a i cka dishon se pengamberi sëram është i vetëmi model për me ndryshu gjendjen a i nuk mërë vesh këtë pik mirë, u hidrove për hirtë Allah të po, subëzimisht dhe po do me ndry gjendjen për me ndry gjendjen Allah u ka thonë të të musilë mirë do me thonë sielja jo të evrasht po kontribon me nejtë qashtu që shësht a e kuptum a është e qartë pro ti e shfash një një sen se po do me ndry situatën situatët a ndryshë, q ajo mundru që ashtu, i shndru me Muhammed isëm, Muhammed ala i salat, i sëra mi ka tënë Allahu u gjellu ala, o le u kun të fadhan, ghali dhe lë qalbi, le në faddo min haulik, ti o Muhammed, ti, o s'flashme për tjerë, ti që e kanë obligim njërës me të ndjek, me qenë i vrashët dhe agresiv, i ki njërzit, Ikin i... Mendo, dikush, dhot, i ki njërzit, i ki njërzit dhe i, para me ndo, dy kush, komendon dhët, gjithë mund kë për që është më ri për ta, gjithë më në komenton, unë jam i mirë për se ta s'pëmdoj. Po për ti pse ke bo vetë vetën, e mira vetë, do shtaj të ti nuk do të një piesë tanën, jo të mirën. Apo, e kështë të më ra. Andaj dhe zër, ta kuptojmë se, të qenurit i knasën me Allahum gjellewala, ta arun fejnë, pre jashtë dhe pre brenda. Fe inë në lë qadhaja, la të khlu minë këmseti enua. Se të z nuk dalen nga pes lloje. Këto çështje që kanë bën, me Zotin nuk dalen nga pes lloje. Pastaj ndahen në dy klas. Pra pesë sende doh në në dy. Thotë ibn Qayyim al-Juzeyhia, diniya ve kouniya. Do janë fetare, do ne janë të kësaj bote, ligje të kësaj bote. Sa i përket shariyatik, të cilat janë, me murat, munehjat, mubahat të të rria. Shëriati vëzër, sa i ndërtum? Farze, harame, halale, kuptimin, të lejuara. Dhe nga anë atjetër janë ligjet e univerzit. Sa janë ato? Dy. Niamun mulidhe vë belaje mu'lime. Sa i përket ligjit që ka zbrat për Allahot kështu univerzikisht, sa janë dy? Begati të lezeqme dhe sprova jëtë kanëshme. A janë qëto penjës? Të të mor, që ka të dush për të njaj e së me morë, dy kënë që të ka me hi. E merë në amazin, e shtë i të farzi. E merë zinajën, e shtë i të kush, të ndalumët. E merë qajin edhe kafën, ku e shtë i të gjera të lejuvara. Në ndikush, qaj ki me pi. As farz ashtë të ndalumët, si dush për, si dush për spër. Apo, kjo është, kjo është e mesmëja. Dhe, nga ama tjetër, ajo që ka vjen për universit, në universit, janë kënëtësi që të shkojnë për statin efsit, pasuria, komoditeti, rahatia, financat, ekonomija e mirë, kitë të i shkojnë për statin efsit. Dhe nga anët jetër, sprova, varforia, e, skamja, pamartesa, o, a është pamartesa? A është për dika. Mos vetura, s'ka vetur, dikush sprovezat, ma dhe këta. E edhe fatkeci, smundjet, shumë fatkeci. Mos më bos fëmi, këtë nësë këto janë prova vëllazër. Këto janë pesë. Thodi më qymin e gjuzive, fa inistamel al-abd ar-ridha vidalik kulli faqad akhadha bil-hazz al-wafer min al-islam. Në serobi e marr dhe kënaqet me këto pesë e ka marr islamin e plot, komplet. Etash, sa ka njerëz të pe islamit? Ndoh, i ndonjë këto pesë, pastaj ti i sheh vëta se janë kënaqë. Për shembull, doni një herë jet kjo e thot të më rrimë shembo, për shembo, Allahu gjellole ka bo farz namazin, farz e ka bo, dhe di e vëzër, se këtu janë të lidur në njona me tjetërën, Allahu kërë e ka bo farz namazin, për shembo në sabajnë e ka bo në kohën shumë të lezetshme përgjum, aje ka di se që e kohën shumë të lezetshme përgjum, dhe që aty e ka bo farzin, e sabahat, dhe zakonisht ato shkash falen, e thana po nuk e thanë, këtu Kjo kohë, ku koh është për më falë, kjo për me fletë. Apo? A dhojnë gjithë të? Pro ki e gjuhën farëzin për, për çka? Për komoditetin çka i prishët. E ta shqy shqy vjemu kënaqë me kadanë dhe kaderin. Që këtë pikë, ti dush me thonë, kjo është farëz. E prishë një qka, një komoditet timin. Por, kënaqësia me kaderin duhet me duru këtë i dhësi e me e qu farëzin venë. A i be qështu? Dikush të të përshemull, rakija bollë e zeshme. Apo plot kash ta që të dojnë. Propaganda nga zeshë, në vazhdimësi. Pije freskuse, pri, pije atmosferike, apo ekstumeral. Dhe ata thonë, së ne paramendojnë vetën për ta? Pa ta. Nga shkejë, thejmi? Thejmi, këta Allah u gjelole ka bo haram. Haram. Dhe aja atmosfera nuk në intereson. Aja atmosfera sidomos por devotshmja ajo çorodica ajo nuk vjen në randitës. Apo po por një fillestar duhet gjithashtu ta ta pëshon këtë punë. Andaj zot nuk ka ndonjë farz që nuk vjen me çdo dyja apo ballafaqim. Ai çka është u punu. Po është u punu. Tregti. Dhe e thirrë Zoni, "Dhe nuk vlen, nuk vjen, nuk i ose nuk janë xhamios, nuk falet çati gosht." Pse nuk falet? Se thon ç'ket moment mundet me mhub diqka do më than, nuk është i knasht me kaderi Allah, kur t'ka thirë namaz aj e di që këtë matematikë t'i qka me ban aj e di se ti kur ti dash dhëtë minuta për namaz e di se ti mund është me ba shumë atje apo kalkulime se mu i mi fitu mu qatë ko që kash fitime e ka dit dhe t'ka quket këtë fars andë dhe ti mënkaj me gjozije s'ka o dikush që sështë i knasht me kaderi në Allahot e që nuk i prishet dhishka, është këtë e natyrshme kjo, po kjo është sprova e Allahu të bareke, wa të ala, wa faze bil qithil mualla, kush është i knasë në qëto pensë, e ka fitue, hisën matë madhe të Allahu të bareke, wa të ala. Lezër, këtu për të sharuhe, Allahu ka pasë mundësi, dhe kudreti ti është absolut, dhe gjdo sen shka, e, e pranon fjalla, ka mundësi, Allahu e ban mundet me ban pëse se ban është pe urëci se kemi folë për shembo a ka mund Allahu në fuqinë të ti sa herë që ti sa herë që ti për shembo e le një namaz me ta shlu një dhimt si dhamit a ka mund ka mund kush e kish la namazin kër kush e qish me dit na qish me dit na a falet as falet së ta shlon që këtë dhimt ta shofsh Ti vet apo e zhën gëtë dhimë. A ka mund të vëzër. Neve kërë po na shkakton një nërë nër, dhimë ta. Dhe po na provokon. Apo doktorin me një herë. Me një herë të dentisti. Pse zdoro dhimë ta. Allah, Allah u ka mundësin. Qdo herë që ka dikush e ba një haram. Mi a që një qësi nervi. Se lë rahat. Po ma atëre nuk i kishmi dit kushat i lanë haramot për shkakt nervit. Apo për shkakt për i të allahot. Qështë e dimna? Që e Vetë që a dashim me vatra çabovalë a kam mund vëllazër Allahu xhelalu ala a kam mund çdo herë që ka njeriu këshir haram a kam mund çdo herë që ka njeriu e shlondsinin haram më ia paksu pak shikimin e më ia paksu e më ia paksu e më ia paksu e kujtani se do ju bë kokxatar a këshir kimo ja valla shir të dëshojsinë më shojsinin pa po Allah hici apo ja e shojsinin hiç nuk ja pre ai ka thon mos mos shiko Pse ka bo këta, ta këshirë mi kësh nuk po këshirë për i të zotit se janë është haram, se me paskon që shtu, atarëna kësh me thonë, ki jo që s'këshirë për po, po erunësinim, si kur plotë për njëzë t'i dhu kjo që kjo landë është haram, zbanë me pije. Edha i se le, edhe diri sa i thot mjeku, rëzik i je, me një herë thotë, kur se blejmo. Allah u ka mujtë kitë punë mi bo që shtu. Inë nëllala, kulli shë e imë kadirë Allahu ka fuqi për shdësen Allahu ka fuqi për shdësen Me nëj pas nalë neve Ka pak shikim tuk shirë haram Ku me di sa qora ishë nga një pari A po, a shështu A ka munde dhe ka tjetë raanë Në shpërblimi Por që imo për nga mberi Sallallahu aleyhi sallem ka tham Dyreqatët sunet të sabajt janë matë mira Sa këtë dënjoja Sa këtë dënjoja Jo, ja, dëshka sej bote, se krejt dë njoja. A ka mundë Allahu Gjell e Gjell e Luhu për gjdo namaz, apo me shlu pare? Ka mundë? Kushe nëllë? Kushe nëllë? Për gjdo namaz, që e një mi euro. Që e edhe djë mi. Po, këtu së në gjami, zonë, vallaj, nuk në këshë zonë gjamija, së në këshë zonë gjamija. Ishme që dit, apo? Ishme që dit, njërës e qëshë briti në rëndë. Pse? Se e dinë mësë namazit që ka mirët, apo? Shka s'hik, a ka mund? Ka mund! Po veç Allah e ka bërë njëtën, vetëm se nuk shifët. Ka thonë, po shdo dhe e përregjistrojsh problem. A më na ku ashtë, s'peshovhme. E kjo është ajo e ledhine minune bil gajbë, këta të cilët e besojnë gajbin. A e besojnë nga se ku të falë është ti. Dyrë qatë e, sunet, me s'foni për farës. Ka thoni për në këjim e lëgjëzije në shpjegimin e këtij hadithi dy recitatet e sabahut sunet janë më të mira se gjithë dhunjaja ka thon argumenton ky hadith citati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se forzit nuk e di as pejgamberi sa e ka shpërblimin pse se Allahu për dy sunet dy recitat sunet sabahut ka thon më e mirë se gjithë dhunjaja ç'shifet kjo Ma e mirë se Amerika, e se Evropa, e se Korea, e se Japan, e se Kina, e se... Ketë ketë që ka ka, edhe me arje, krejt, krejt pasurit, dyre qatë. Dikushtë tërlesë e oqa, për nga mberi se sërle. E qëto dyre qatë sunat janë matë mira se këtë këto. Nuk janë, sa dënjaja, pak ma shumë, sa janë se dina. Po farzi, vlezër, farzi, kanë thani për në kaimë i gjëzje, argumenton këja didhë se farte si hadikë kërkush, sahi, të Allahu të barëke vë të ala Andë ka thënë Allahu gjellu ala Inëme ju offës sabirune e gjëra hum bi ghejri hësab sa i përket sabër live sa i përket sabër live e qohin amazi sabajt ka thënë Allahu gjellu ala ja u japë në shpërblimin sa pa hesab Allah unë abafit të në Ne bukja mësejle imani dhe bërthame e zemrës pa tjetër me e besu o dhe zëtë Po jetëm më besu, ande vëllai ndonjëherë ti dhe çadhet që qa i fal në xhamin sabah e kur e fal namazin, ndjeje që Allahu ka dhënë diçka që krijet, krijetar ça ka? Krijetar të botës O zot nuk e kanë. Së kanë te eki. Allahu akbar. Është problem më shumë se krijet. Nëse jesh që i beson fjalës pejgamberit alay salatu wassalam. Andaj do të jem qaim në jozje këto janë çështjet. Allahu ka mund çdo sendit mia mi a shkujt mi njëherë, apo shpërblimin, apo dënimin, por se si sh, si sh ardhë së prova në vend, se kishë pas efektin, së prova. Allah i kam shefë disa gjëra, apo madje, madje majnë në rëndësishmja, që kanë tonë disa prej, se lejfit, ka të smëtujmë një gjëuzi, ka thanë, se dhe ashtë interesantë kër Allah të devotëshmin esmun e të prishtin ja rrëm shëndetin. Kjo i këput njërzitë. Po mi me thot, qa po falet po, u këpët njërin të nko një smuta, o edhe fukar a lëka, o edhe së prova, kërë e filani, asë falet, asë zë qatë, asë asë beson, asë kur gjonë, kërë e punë, kërë e punë. Dhe kjo është shikim i verbor, shikim i rëtullum, i rëmbëst, nuk di me paki. Okay. Kërë pak, veshë, vetë doskejnë në mjë adhënë allahu njërzve, shka e gjenë që ata, nahiret, a, A, s'kur që? Jo do ketë pasur një dhëtë, nuk e duhe. Ja karunin, ketë, kër e pan karunin, ka hecke me ato devët e mdoja e paret e mdoja, ja majshin qelsat me deve. Pana me lezën janë i për neve, për njerëzve me pas një vetur, kur doje me e kalë ata, me ardhë, me, me, me kamiona me e kalë, qelsa shumë i madhë. Apo? Ase dhe një arkë, me ardhë, zyrtarish me e qelë ata. A këshmi me këshirën atë qa për ndodhë, apo? Kështë do kanë karunëni, dhe dhe ishin, bu kanë me pasiki, u këna që i mi, u këna që i lumë të rrë, kur Allahu khasëf e bihil ardhë, kredhë qka pat, e hangër toka, qka than, shirëqirë që Allah ishte ka than. Edhe kjo në dunja, param në akirat, në akirat, vësht një skejnë, e gjunacharit, dhe mëkatarit, dhe kriminelit, dhe zulumcharit, dhe e, e, e jo besimtarit, mena u qelë neve, shka hejka ja tje. Nda, Ku më diçi që më falënderu Allahu i Gjallëualla. Pse? Nga se duhet këtu më, më pasoj. Ata të ibn Qaym al-Juzije, çështjet janë të tilla, janë pesë. Ku shkënohesh me Allahun, edhe e fiton hisën më të madhe të Islamit. Pasata të ibn Qaym al-Juzije, etërdota e katërta për mësimin. Të mësimin, vëllazër. Ibn Qaymi ka nxjerrë nga libri i Allahut dhe Sunneti i pejgamberit sahasallahu. Ti për më ngej më çësë mësimi, të duot apo veç kurrë se skam mundsi gjatë me të kallzu çish i vjet që të ushtrosh mësimin me ti pru hazër dikush me ti pru çdo mësime në Kur'an dhe Sunete ti duhet me mësua pasori gjuna rrave me lexu Kur'anin shumë herë pin fillim deri në fund me ishkoçit këta ajete të qadarës dhe qaderit me ishkoçit këta ajete universike me ishkoçit këta ajete e farzeve, harameve ende hallalëve apo të duhet pastaj mësuo hadithin e më shpjegu hadithët e duhet me më shikosh shumë prej gjërave dhe në fund me dalë që kjo regula zotit që shtu thajka. I pun ka imi ta jep të gashme. Ata të së të të kanë shmu e ulemat dhe kanë përvidu për i tëre e kanë regullu jetëm, kush bëhat me ndje madhë dhe nuk është respektuas imsimeve të djetarëve humbë ajë, nuk humbin djetarët. Thot e tërët e katër të premsimeve se knëtsia me caktimin Allahu Gjelluala ju kalli sul abde mimu khasë me të rabbi te alafi ahkemihi ve aqdijetihi thot e 34 të, të ngamësimet është se të qenurit i knachur me caktimin e Zotit e shpoton robin nga khasmia me Zotit e shpoton robin nga khasmia me Zotit në gjykimet e ti dhe në caktimin e ti nga se hidrimi me caktimin e allahu gjellu ala është hasmime allahu në të bareke vë te ala thot dhe esenca e khasmis se i blisit me Zotin e vetë është nga mosknacija me kaderin univerzik dhe shëriatik. Andaj, thot, sigur, ajtë të kishë qenë i knachur me caktimin univerzik dhe me atë fetar nuk dhëtë ishë shëndruar nga klasa me lacheve në klasën e shëtanëve. Kjo është mësimi i 34. Me shërua. Kër njeri ju, sësht i knasht me një caktim të zotit. Sësht i knasht. Mos knatsia, që shi pje me për këti ndryshe, zdu të më konë këtë qështu. Kër ti përshimu, si e i knasht me diska. Kër ti si e i knasht me fmiën. Qa po do mi thonë ati? Farë mesajji. Ndra. Banu ndryshe që shpodu one. Apo, a i be qështu? Kër ti si e i knasht me bashkortën të anë. Që shi pje kjo? Ndra në mbërendin e fjalis, ndra, ndrysho, së është mirë kështu. Kër njeri ju i thotë zotit, së sh jam i knasht me cita. Pse se si i knasht, ndryshë të të më konë. A të të më konë ndryshë e po? Kjo është khasmi. Pse khasmi, sa i thotë të në spoduqë ashtu. Thati për nga i me lëgjëzije, kër njeri ju knasht me Allahun në caktimin e ti, atërë, i jik armitsis me Allahun t Po një njeriu i cili ka hasmi me Allahun, a mundet me e plotsu imanin? A mundet? Shikoj vëllazërt e hasmia ja me Allahun. Allahu s'e ka fal as bijve të pejgamberëve. Nzurën Yusuf ju e lexoni. Vëllaznitë e Yusufit e djuin bunar Yusufin alayhis salatu was salam. Ata dallazëran kan musliman dhe përtej s'kaj bit pejgamberit Yakub, i cili ka qenë Isakut e Ibrahimit e të familjes të madhe familja pejgamberësh dhe këta fëmijë e xhojnë Yusufin. Sa tha Allah, hajtë po jau por me mëse keni bab Jakupin. Sa po armend me apo. Jo po armend pse? Se kjo është një lloj armësimi me Zotin. Pse kë xhojnë Yusufin? Se tha baba po do më shumë. Sa njeriu thot çështo? Sa njeriu thot çështo sot? Apo e tis tash normal në skenë hapësir më me Kur'an, më na citu Kur'ani. Kur recitohet Kur na, na khirat. Sa e sa moskërcësi dhe hasmimi me Zotin kanë më dal. O Zot, unë s'jam këni kënaqsh me këtë. Unë s'jam këni kënaqsh me filanin, me pasurinë e filanit s'jam këni kënaqsh, me dijen e filanit s'jam këni kënaqsh, me pozicionin e filanit s'jam këni kënaqsh. Ai filani kurço ka në mirë, e kështu më radh. Por më shpëtuve ti të sa i këtësaj, dush më këni kënaqsh me Allahun te bareke ve taala. Andaj tani ibn Qayyim al-Juzeyri për argument është iblisi. Iblisi nuk pak, nuk pa direkt konflikt me Zotin, por nga nga kadaja, nga caktimi. Cili është caktimi univerzik? Caktimi univerzik ishë cili. Mendimi se adejmë është mëjë mirë se sa une. Kër i tha Allahu biris e ishde, ki dulë të caktimi univerzik, tha kadaj, se unë jam pizjarrit, kë jam pizjarrit, këto dhja, cëllët janë më të mira, zjarrit, filloj me i krasu elementet. Për shembol, Jehuda të thanë, së mundet më, më konë Muhambejti për nga berë, Se pse smurit nuk ukon? Se s'mund nuk ukon Muhamedit s'ka pejgamber. Pse çfarë shije? Se do të nuk ukon pinave, ai s'është pinave. Po kjo kusht është ta. E Bugjeli tha, s'ka mundsi nuk ukon Muhamedit, s'ka ja pranon na pejgamberin. Pse? Tha se tamam, ke, kem të fitu fisin hashimin, këto çetin pejgamber. Ku më mund na pejgamber? A çikërt zon pejgamberin e Muhamedit s'a zalla? Çikërt zon? Kinu kërt zon. Sa njeriu ti ditush? Pse s'filon isban? që zbanë që a i së muhet më konë kështu. E pëse ti e cakton këtë pun? A ti e danë këtë pun që të të më konë? Filani a pasani ka majhë se meritonë sa i gëgjë a kështu smerdhash hqbe, ka ja ka dhënë Allah. Pëse, a ti e cakton? Pa ja Allah edhe lupës i jepë edhe s'ka i qmenë, ti se ja cakton, e ja qënë bukën Allah u gjelluara, edhe u shimin. Andaj i blisi që ka tha, unë jam majmirë. Kjo është baza e problemi. Edhe kur hecë, pini pa, rrugës ish hecë e njërzit, zhërgjes shka e banë, në vetur kur lëviz, mundohet me të regusja më i miri. A pa, dhe ka mri sot njërzit vete në adhore në lezër. Flokët e vete a i adhore. I qëtë këne, i qëtë në tonë, këshirën pas shirën ka 5-6 orë. Vete në adhore. A i dupo vësa i mirë jam, këshirën mëri, këna shnu. Njëri ju nuk e di qëfar gjërat ullë ta pretendonë Subhanallah i ladhim Sikur firavni Kër i tha Musës Musa i tha Këtheju Zotit Allahu të cili ka kriju qeje dhe tokën Tha këshirmi lumejt Lej lumejt Allahu gjellolash kriju si qeje dhe tokës Apo? Eksemerat Qiko i blisi u lezer Nuk pat konflikt direkt me Zotin Apo? Nuk pat konflikt direkt me Zotin Rafidit Nuk pat në direkt konflikt me Zotin Po qka than? Ali ju dasht Ali ju Radi Allahu an. Se subhanallahu, ata çasto ta bi punën, çti ti u bota demant aty në, demak çe a ju foshmë se këto s'do na liën. Po ti a, a e ke a e diku e ke propunën? Ti thu Ali u dosh mopa nga Marr e Muhamedi në Xhibril ia ka thue. Tha, kto kjo është ajo armiçia me Zotin ata çka e kanë. Andaj shikov vlerë të rimon kaimi çka thot, ku njeriu është i knas me Allahun e le hierarkinë çka dosh Zoti. Kjo e pështon pe Hasmijes. E pështon brej pe Hasmijes në dallazë duhet njeriu që ta ruan harmonin e raportin e pjetshëm me Zotin e vetë të vë te bareke ve te ala, thallahu ala. Riusht, edhe thallahu te bareke ve te ala wa kan al insanu dhuluman jahula njeriu i sht edhe ignorant po edhe edhe zgomçor zoti na roin nga dhulumi dhe ignoranca so, thotim qaim al juzie et 35 të nga mushimi dobit e të qendruar ti konas me kaderin e zotit është se çdo send që ka ekziston në univers e ka sjell dëshira e Zotit në gjithçka. Dhe urtësia e Tij, dhe gjithpushteti i Tij, a mundët vëza një gjeft me livrit pa lejen e Zotit? Jo, asojt Allah e ka përmendur në surën Al-A'raf rramjen e gjeftit, e cila është një veprim tejet tejet i pavëmendshëm për për neve. Apo, po Allahu shkon e përmend më të voglën që gjdo se në majemarë dhe që ka rritë të piqati nivellit mos, mos krasotin pas taj se amunet me i ka jo andetat Allah mami më wara katin nuk kando një gjeth dhe, mediton në gjeth Allah ka përme në gjethin ja vesh që të në gjamiv dhe zër sa gjeth e ko sa drunjë ka më spori po sa gjeth e ko sa me qindrë ndosht të gjeth e bin edhe nga nuk janë ndoj në mendjen po në lagje komplet po në në qytet komplet po në qytet komplet në kontinent komplet, po kitë dë njojën sa gjithë dhe bimë vëzër apo nuk i kapë më shifra vetëm Allah u edhin sa gjithë dhe bimë Allah u thët për kështu tërsi jo jo si tërsi nja këtë bjere e dipë se kara nja dhe së kara për lejën time po para me ndoë përsejnë në matë mdoja një sen shka na nuk e dimë për se kara e gjithë Allah u thëtë edhe këtë bjere nuk bje për lejën time padri i paqëmi çka të lëvizën universi e kaprua e kush dëshira e Zotit urtësia e tij dhe gjithpushteti i tij pastaj thot fa huwa mujibu asma'ehi wa sifati emra dhe cilësitë e Zotit e kanë sjell diçka në universin e tij fa man lam yardha bima qadha bihi rabbuh e kush nuk është i kënaqshëm me kaderin e Zotit çka ai ka caktu ai ai nuk është i kënaqshëm me cilësitë dhe sifatat e Allahut te bareke o teala felem mjerdabihi rabben e kjo është preje shumë e randësht e kështu që aj nuk është i knasë me Allahun si Zot kjo është preje randë por se kjo nuk në në kuptonë se aj del nga nga feja Zotit Gjelluala por se dhezër mos pajtimi dhe mos knatsia me kaderën e Zotit është një loj mos knatsia me Zotit si Zot apo gjdo mos knatsi, krejt mere filani nuk është dash mu diplomu ose dosh, a se meritoj. Unë e meritoj me diplomu. Apo filani zot më paosh kat shumë sukses në tregtinë e tij, unë do të më paosh. Se sa i si plocën kushtet. Apo filani nuk nuk e meriton këtë komoditet të cilen ai e gëzon. Unë meritoj atë. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy: "Kjo është mos më kanë i kënaqsh me Zotin Zot." Apo pse pse s'po pajtohesh? Me çfarë ndëshaj këte? Marrëse beçë di gjithçka se thotë Allahu, marri vesilet dhe validhjet të cilat Allahu ka dhënë përmes këtyre, unë të pranoj dhe në përmes këtyre ti zhvillohesh dhe avancosh, kjo është dëtura jote, sa jap atij, e sa jap kti. Pse e kumboqet këtu? E pse ke teatrin këtu? Kjo nuk është puna jote. Ti hiç mos uporzi. Pse s'është puna jote? Përndryshe hinhasmime Allahun, po më si e keqja, ose ti ke kënaqur me atë si Zot. Allahu na ruaj nga kjo dhe kjo likësi dhe kjo poshtërsi Thotë i përnë ka ju me ljozije mësimi 36 nga nga të qenëri të knasë me ligjën e Allahu të barë e kjo vëtarë dhe kaderin e ti Thotë gjdo senë qka Allahu e ka caktuar nga kaderet e hidhura nuk dalin nga dhimunësi Shiko gjdo kader i hidhur nuk del jashta dhimunësive mundësia e parë po përse ka zbrit qaj qaj kader i hidhur, mundësia e parë si la është e njeku në ukubëtën alë dhem është zbrit si ndëshkim dhe sankcion për një gjuna, qëka është bo kjo është mundësia e parë fëhwe dëva unë li mëradin lewlet të daru kul hakim i jahu bit dëva le të rame bil meridhe ilë lë halak e këtë zbrej se qaj sankcion është ila që i qati gjunahit Me bombës me zbrit, ky zhite të mafall shkon në shkatërim. A haç ështëo? Ç'ështëo? S'ka ndryshë. Kur Allahu na e thon në sprov vëllazër, kjo është mundësia e parë që duhet të mëshku me ndjenja. Pse ka zbrit? Apo njerëz për shembull, pse ke me ti për shembull, siklet me një mesele, a filani ka faj valla. Ja i hy som në më. A filani valla, baba, prindi, mësusi, ja e djungut mua e thoi. Apo I përnë ka ime dhëtë, jo, jo, ka datë, prit. Gjde hidhër i kodë di mundësi, e para mundësi cila është, që ta lejeni jarë mundësin e parë. Pasaj si mësjetë që kjo, apo me ketë studimin, si atë që kjo jetë tjetra, do të përmendë. E para është u kuhu be, dënim për një gjuna. Dënim për një gjuna. A shiko se lefi dhe ulemat dhe djetartë e mëdoj, kur ju sbritë dhe një fatkecij. Me njëherë qëllë ke fletorën, qëllë në gjuna e kënë bëhë. Në e qëllë në fletorën dhejnë atë, qëllë i tash rebelë më më ka dalë kërshinë. Qëllë i njerë i prisht, atë u dasht me ma prish muë e, rëjndin dhe, dhe qëtësijinë, apo? Dhe arojnë a gjunarin tonë, aji rebelë më rëjna, i qëllë i ka bëhë gjuna, në nuk e dhe në kur faojnë atina, apo? A ti instiktit i cilë në provokon me bëh E pasaj Allahu në ndëshkon dhe në në në shëron, në në mjekon me sankcione kur qëlloj në fajën vetës. Allahu në hud ju tha, ju vetë kini bë punën, ju vetë kini dështuë. Me gjithë se pengamberi ishte në mesin e të tja, alejë salatës salam. Me pengamberi ishin, Allahu ju thonë të ju i kini fajët. Andaj, e para mundësi është që ti kebo gjuna. Ti kebo gjuna. Nuk umë shonë shkolla, ti kebo gjuna. Nuk daln sa va. S'u punon alarmi, jo, ja, ti i bëj po gjuna. Jo, vallahi alarm, çu si alarm me pas pas sahabët. Çu si alarm i çel edhe, edhe murin e dridha. Po pa alarmin ju vëdhëz. Pa alarm. Ku ka pasë bu bë kri sa haçka i ban tik tik me me me çupi jumi. Po nzemën e ka pasaj. Pi përpara u ka thue. Na donihar katra katër ja instalojm që elbet këta ki se ni këtë tjetërin dhe pra pëthu, vëllat, pesa larë mësikum ni nga se empimja e gjunajt, s'le muque apo empimja e gjunajt kështu e kanë kuptu sahabët kështu e kanë kuptu djetarët e mdoj një badet nuk a rijet që mos mu vah vetëm se një gjunajt ka qenj shkaktarë, s'le nuk t'le a ndhe dhe zër, shiko që i ka rëndit zotë i unë gjelluala, lisët e ti a ndhe dhe t'i për në kaj me zbrajt një dënim, një sanksion, oj për shkak të një gjunoje. Kjo është mundësia e parë. E mundësia e dytë është en yekuna sababan li ni'matin la tunalu illa bidhalika al makruh. Mundësia e parë është ku zbraj të një fatkësi apo një sem i hidhur është se ti e ke bënë gjuno. Mundësia e dytë është se nëse s'osh për gjuno, Allahu po don me ta dhonit të, të mirë, a më pas se ket hidhsi nuk vjen ajo e mira që dë njërë dhët me kalkulua, thot i mën qajmë, elë gjëzija, fel mëkruhë jënë qëtëjë vëjë të lashe, thot, hithësia, humbët dhe zbejhet, vëma e të ratëbë u alejhi minë njëmëti, daimu la jënë qëtëjë. Thot, e ajo që ka vjenë, si e mirë pas belasë dhe sprogës, ajo më bejtët. Por shënë bu, a bo, edhe farzët, edhe aramët. Kur ti, e ullë shikimin, nga tëkqijat dhe moralitetit dhe nuk e banë gjunaj kjo me një kando shtypje dhe është një loj hithësie apo që ti nuk prej kus duhet edhepse të vjenë mundësia një kush vjenë tabje e thot veç shkryje se fitu umë shumë që tu ama ati shkrynë haram ashtë ati nuk shkrynë, të ti shkrynë ati nuk shkrynë, ati dhotë këtë allala ama të, të zemra jo dhe dhotë mos e haram të vjenë mundësia realisht apo por bën një farë sprove por se kjo është sebeb që më ardhini më shumë më i madh, cila është ai o ndonjë anë xirat. Apo, më shemb, Allahu e, bela e ka bë prapë mor më shembull namazin e sabahut, është konkret. Namazi i sabahut lezët. Namazi i sabahut është një lloj belaje, belash. Qet bela çka apo më prish gjumin e lezetin e kënaqjesin, Allahu جل و علا e ka pru sebeb por më fitu atje Shum, nëse të shikon të kjo bela thu, shka fitojone po kjo be, paket bela së fitojt Ibrahimi, a i shkon Ibrahimi a le i salatë të seram si kur ati mësë të kishar urdi prej e djalin edhe a i mësë të kishar urdin si shboj Ibrahim Musa a le i salatë të seram Ismajili a le i salatë me më prej me më prej qëfar zotë i këgaj me mpraj muhe dhe pas thonë që ishtu a i shkon Ismaili? jo si i shkon pa i tha se te gjithi du një in shë Allahum i në sabirim tha po baba jam as që i diskutoj in shalla ka me bës abër para me ndobles a i dipësa i ka thonë që këtë in shalla a jo që ka qenë i lëkund do më dhonë une si të më do këtë që për muj me duru mi si mos hiki jo ka thonë in shalla i lëkund por inshallah do me nga mos dëshira ime lëvizje unë diçka e nuk shkohet vend urdh i Zotit këto janë vëllezër belaja por se mbi këta belaja cilat ishin Allahu mbi këto belaja tha për Ibrahimin ummatan wahida Ibrahimi është ummat në veti këyt pejgamberi ka dhënë djeg në Ibrahimin edhe Muhamedit sa më se i është Vula pe pyqëmdhë më i miri peyqëmdhë ka thonë, "Fet tabi' millate Ibrahim." Ndjekim lejtën e Ibrahimit. Çu çu bo kjo? Se nga sprova, e cila është sebet, e ka ardh mirësia. Andaj ndonjëherë, një vështirësi, një fukallok, një skamje, një bela e forzave apo çem me të padikush, me të padikush, çaja prish me kijumin, këtë dunjaja flet këtë çot vet rrugës ecin sa bash. Kjo belast. Por ti e di se kjo është sebep me ardhë një e mirë e madhe në akhirat. Nësë shikohen kështu punt, ose nga kikant, ose nga kikant, njëri ju s'kabë se më smuknash me Allahun të bareke. A të arë. Andaj të të të bënkajim, El Gjauzije, fa idha shahid al abdu hadhejn il emrejn, im fatahalahu babur rrida arrabbi. Nëse robi i qelë këtë dy dyrë, i qelet knatsia me kaderin Allahot. I qelet knatsia me kaderin Allahot. Dë ja le gjithë mund dhe zërë zhës pro o gjuna ke ba e të ka arë sankcioni e kjo në sankcioni mirë prej Zotit të ka ndrejqaj ka o dikujtë që si ja qonë sankcioni në kur në këtë dunja që si ja qonë halar më në hiq ama në khirat në khirat në khirat i dhe shumë keq andaj Zotit ju në gjellëvara të disa vetë mashtruar prej kriminelle dhe pabesimtarve që kanë thanë qandon çish mund të mu kon çai zoti i mirë musliman në milan në skamni e në varfëri e neve më na dhan andaj qandon muhamed s.a.s.a. ana më shumë ana tik më shumë parë celi ka më shumë ka kujdes çdo motat për shemb e dinë në surën ke thuaj allahu përmend dy njerëz një pa besimtar një besimtar edhe aj, kur ka, pa besimtari, kër ka debatu me këtë besimtari, në që e i ka than, a une atikin e pare ma shumë, e para, e dyta, a tiki e vlat ma shumë, a une kam e vlad. Re, lish, ka me vlat, rralisht, a i s'ka pos, as e vlat, as, apo, edhe, për te i kësaajna, i ka than, u po, e le eruditu i le rabbi, le e gjiden në kajran, une, e si tu ishte që ka akiret, unë së besoj që ka akiret, po që ka, që ka, Pelojnë, që atje një mundësi Ka thonë edhe atje që shtu ka mu kohen Ma mirë se të i bille Edhe Muhammed i sami ka thonë kështu Edhe Firavn i ka thonë musës kështu Apo, kush ka ma shumë Ana ati Allahu gjellu ala tha Se ju hëzëmul gjem'u Ve ju vëllu na dëbor Tha këtot shka ja matin me shumë Kjo ka mu hup Edhe ata kanë me këthi shpinën E na khirat Na khirat Allahu gjellu ala tha wabedalehum min Allahi ma lemjekunu jahtësi bon e në akirat na nuk i morë mi parasish hesapot të tënë a po karuni ka mendu se pse ka para është i mirë a po ka mendu e Bujeli se pse ka para është ma i mirë se Muhammedi së sellem Allah u pi thot une në surën gafir thot Allah u gjellë u ala dhe surën araf e në akirat atë Hesopin se ka kambuar ata në Androjna. Androjna. Çi që Androjna kur ta shohim Bilalin Xhanet, valla ka më ndruaj. Do të gabim pastaj bojë sot. Gabim të e kombojë sot. Bilalin e Suhejber Rumin, fuqara dhe zot. Khabab ibn al-Arat, fuqara kur kush i ka kushtuar vëmendje, kanë çën klas edhe elite pejgamberit s.a.l. Apo Deri sa i kan thon he ke pak, largoje pak se s'po mund të marrna shoku i këtij. He ke kët. Apo sigurisht pashë disa musliman. Ku po shkoni juve? Tu li farñerit janë aty. Ktu në kod të li farñeri, këtu është një rregull në standardin Islam. La farq bayn al-arabiyyin wa la a'jami, wa la abyad wa la aswad. S'ka dallim mes xrivit edhe të bardhit. S'ka dallim mes arabit dhe jo arabit. Përveç me takvallok. Kush ama ta vao është më i mirë te Zoti onjallahu ala. Kështu më thon te Zot. Ki pa Ti e vlat, ti ki shtëpi, kit mira, kjo nuk është standard. Këta Allahu ja ka dhënë njerëzën mosu diçka si do. Bom, katrikan ato njerëz që Allahu i ka volanat në librat vet. Apo, ajo ç'është? Çdo sa e prodhojnë kët letrën me ngjyra. Po pra, e morin letrën me ngjerosin në copa në mes vet i bomi. Apo, çisatinve, çat qa ngjyron, çat fabrikën, e kanë ata të zët Allahu që do të kanë la'anuhumullah. Allahu i ka mallkuar, apo më ndo. Ku kanë me pa po drejt ata? Kur? Andaj, thot i bënqajim, el-Gjauzije. Kush i shikon kështo? I qëjdet kaptina e më kënë i kënasë më Allahun gjellë gjelaluhu. Më kënë i kënasë më Allahun të barëke. Thot i bënqajim, el-Gjauzije. E tërëdhët e shtatën nga mësime dhe dobit, dhe të qenë orit i kënasën me kaderën e zoti gjellë gjelaluhu, është se enë hukme Rabi Teala ma dhinë fi abdih. Kjo është ma interesant, ja? Në Pashtet dalje së robit, karështi Zotit Gjellegjellohu. Thodim unë kajimi. E tërëvët e shtata është se gjikimi Zotit dhe ligji i ti dhe regulli univerzik, ma dhim fi abdih, është i egzekutuar mbi robin, i realizushëm, ve kadauhu adlun fi dhe gjdo gjikim që e ka vendosë Allah, është i drejt nbi ta si kur që ka ardhë në adithën e pengamberi tonë sallallahu aleyhi sallem, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem, në adithë, madhim fije hukmuk, adllum fije qadauk, ka thonë, o zëtë, qëka ke gjikunë bimua, është qëka, e realizushme, s'ka mundë ti me eshtuji, dhe adllum fije qadauk, dhe gjikimi realizushme, i ekzekutuar bimua, është i drejtë, të dy bënë kajim e gjëzije, wa men lemmir dabil adllë, fë u e min e hlë dhulmi vëllgjurë. Shikot tash rënditjen. Plus, plus, plus, e barabart me tash. Thot i më në këjtë, e para. Kaderja lotë ndodhë, tisë në hejka ta. E para. Plus, që kjo shaka ndodhësht e drejtë, e barabart me kush nuk është ësht iknas me këtë drejtësi, është zullum qarë. A e këptuhtë? Këtë plus, plusi Thotë, ti U knaqës u knaqës Ka me ndohët që ajo shakato ashtë Allah Vesh ka me metë aje i knaqës asje Shiko subhanallah i ladhi Por qembo Allahue ka caktu në ilmin e ti Dhe në librin e ti Mu ka në fukara Kip se së knaqët nuk, nuk e shëndron Fukarallokin pasuri Apo, se mu ka në këshimbo Këtë fukarat të pasot Parëna por qembo me thonë fukaraja unë dhe nuk jam i knasht me ndarën e Zotit, unë, unë jam i pasur, pi sot jam i pasur. A i him parë në gjep? Jo. E qka jetë këti prej marës, se su ka knasht me Zotit? Veshë që kashë. A ndër dhezër, po shemur, Allah i ta që një smuje. Zotin arrujnë nga të qia dhe smujet. Ajo smuje, nëse ka caktu Allah, o mushëru ka mushëru, po nëse se ka caktu mushëru, atëherë ti tjetë një sen. O knasht shme Zotit, e fiton shpërblimin e qëti mundimit o nuk nachësh e bojnë zullum qarë, amas muja seket, kështu botat i përkajim e gjëzije, ande dhëtë qikosh pengamberi, ale i salatu sëram që ka thonë, ad lun fija kava ok, ti kur gjikosh bimu është e drejtë, e kush nuk është i knash me drejtën, qka është zullum qarë, ajtë qka thotë, une dhët me pas që kaqë, une meritoj kaqë une jam i denë për për këtë pozit, une e meritoj këtë post une, edhe une, edhe une ama ajsi ka, dije se është në lumë të bo pëse, se pësit qëta që ka përthot këj, e din Allah e para se me than ti din dëshirat, ti din e, shpresat, ti din fantazi, ti din imaginatat, ti din që ka përdo po ti, masis ti ka dhonë, ka odi që ka që ka ka odi që ka, Allah e din, nëse dina në nuk e dina A po, ne dhe nisë muje me nara dhe doktorit që ndurët. Se di, valla, thëtë. A ka së muje që si? Ka plot. Ka plot edhe shkijet, dojnë, ndër zotit. Se di, në ashtë ka me botash. E, ka plot punë dhe zërgështu janë, të tila. Ajo realizohet, të mbetë ty, o marja, o shë përblimi dhe ftyra e barë të Allahu të bareke, va të ala. Ande, thëtë, i bënë kajim, elgjëzije, se njeri ju nuk ka tjetër zxjidhje. Allahu e realizon të këtimin e vetë. E qënë atë që ka mendohet. Por shemë, a më njeri ju me thonë, s'ka me rashi qëto? Cili shtetë dënjohë? Dhe cila fuqin dënjohë? E ka apcinë dhe mundësin dhe takatin me thonë, na qëto që këtë cilë, që këtë pjesë, këna me izolu. Zdoj na shqipi zotit. A më në bënë si të adikush? Së në bënë? sezon e bav, se s'i ka dhën Allahu këto takat. Nuk e ka dhën kur kujt këto takat. Po ai në tok manipulon, mundet menun hacker me një pjesë, një mboloj me një pjesë mos me një shivë aty, apo po hi nga një tok pjesë tjetër qoha çeltë e pastaj deporton edhe, të kjo s'ka mundimi i ka deri dalloh. Po a mundë një minutë gjush? Apo çike këto pjesa nuk dorëna, s'ka mundsi. E njëjt janë kreta meselët. Çka ka? Ço bjet diçka për neve për Zotin? Nasmina më thon, "Pret, s'ka be art." Sikur me leku i vdekjes. Edhe pak përdu me nejtë, s'ka. A më në mi thonë? A më në dhe pak përdu. Smundësh. I kanë thonë Muhamedi sëselle. Po të neve nuk në thonë. I kanë thonë se e ka ditë zotë i thotë sëri. Neve pëse se me në thonë shtima dhe pak. A i këshmi thonë që shtu? Ma si ke në arë, si ke në arë, edhe pak shtijet që tja, po. Por se zotë i unë gjëllëvara, gjikonë me më. Me mësimi i të rote të tëjtë i të qenur i të knaqën me zotin Gjelle Gjelalu është se mosknatësia me Allahun të barë kjo vë talën saktimin e ti është imma e njekune li fawatin ma akhtahum imma ju hibbuhu va ju ridu va imma li isabetin ma jekrahuhu va jeskatuhu është gjdo mosknatësia me kaderën Allahut është përshkak dy gjërave ose se i ka humbur një mundësi të cilën ti e do apo e ka ditë e ka godit diçka që ti s'e do. A ndel diçka për çesoj? Për shembull, çdo i paknast në këtë jetë. Sa a di sa kohë paknast këtu jetë vëllazër? Shumko. Andaj shumë sot psikologët libra si më largu depresionin. Kur ta lexosh librin të kop depresionin, collai so, autorë depresionon. Nuk e njehas Allahun as pejgamberin sezem. Shkruan libra Burshein bull, ka libra plot. Si të bëhesh i lumtur? E ka si libra? Sa dish. Wallahi bie pishman ku ta lexosh. Se ti e shept se do kësosh i lumtur, lumtur. E ka shkruajt librën, helbet mos po boti i lumtur të shkruajt. Po s'u shba. Në komunat, në komunat njeriu me pi, zjarrm e val, e më thon inshallah mos po mfladit. S'mund. E vetmi vllah është në librin e Zotit, në sunet pejgamberisëm, rrugën e Allahut i jeli valla s'ka mund t'i ndryshe, nuk ka mund t'i njëriju nepsh me gjithë knacin e vetë, në muzikë, në haramë, në zinaë, në shëthurje, në qoroditje, s'mundet të vlezërë, s'mundet. Andaj ti i shefë se ata e shtojnë dozën, apo e shtojnë dozën, pse me shprejës që, me shprejës që mos pivjende një knacin, por se jo, jo, jo, s'mundet e ke gabu rrugën. Andaj Allahu, si i quan, pabesimtarët dhe të shëthururit në Kur'an, e shkia Kë kanë betë të na që i thëjmë shkije Shka Në gjënë arabe Allahu gjelluar e i qënë e shkija Në surën taha Këtënë Allahu Tebareke Vëtë Ma enzëlna alejke l'Qur'ane Li të shka Në nuk të këna zbitë Kur'anin me të bë shka E që shqivje Në nuk të këna zbitë Kur'anin me të miru Me të ranu Por me të fladit Me të fresku Në nuk të këna zbitë Allahu shpirt e ka qëjtë nur, drit, e ka qëjtë Allahu Gjela rrugë e drejt, dhe shumë e shumë epitetit që dhe të ka dhona Allahu Gjela këti librit. Andoj, njëri ju, për dyse ende, ka mosknëci me Allahu Gjela. E para, është se, i ka hupë një mundësi qka ki ka dash në arrit. Dhe dyta, cila është, e ka godit diçka qka, se do me godit. Deshta me fitu, filan biznisin, po, mamur filani. I gallon iskomje, nispo, në vështirësi apo dhe mundohet me gjetë fajtorin dhe haron shkaktarin kryesor. Dhe ajo ja është Allahu xhël xëlaluhu. Tud ibn Qayyim al-Jawziyah, fa idha tayaqana anna ma akhtaehu lam yakun li yusibah. E keni se ka bindjen hadithën e pejgamberis a.s.l. ku ka thonë pejgamberi s.a.l. Abdullah ibn Abbasit, duke thënë ai vogël Iri në namos e e e, e e e e rinis Abdullah ibn Abbas i ka thonë pejgamberit s.a.v. ja gulam o delsh o iri o në kuptimin njeriu i cili ende s'kamri pozitat e pjekuris ka thonë dijë se ajo që e ka shkruajtur Allahu me ta hu shtye s'ka mundsi me të godit Dhe ajo që ka Allah e ka shkujt me, me të ra, hi se, apo me të godit, nuk ka mundësi mu pa i këta, me të hupë, që shqipje, por shemë, Allah e shlëm pasurin. Edhe ta shkujt, shlëhot në tokë, do i kapë, dos i kapë. Pe nga mberi se mi ka ton ibnja basit, që aje shakar me të kapë tyje, së mundët kërkush me të amorë, a më nëse ka pasë me të kaluë, Jo, jo ti ajo me te kalu. Ka thon smunësh ti me koh. Allah e zbet pasurinë. Pse më ka porrthaj mua m'm shqytë aj, ti nuk e di. S'ka pas me trok. Edhe sprova është e njëjtë, edhe mirësia, edhe sprova është e njëjtë. Për shembull, e pse sesunal bëhet totë unë, se s'e ka baurim unal. E ku ta vojim unal, ke të muqhuson në nalën. A e kuptoj? Fati më ka imel xuzia, pasi sprova të vijnë pichetin e dikondave ose mundësia të ka hup, ose të ka rogë diçka e keqe, thot nëse ki bindje në hadithën e për nga beris e sellem, se e goditura, s'ka mundësi i kje, dhe ajo e mira e cila t'u ka shkuj ti, së në ta mërë të dikush, thot, felafa i dhe të fisukhti, atar pëse ti ki muhidhnu? Pse ki muhidhnu? O dhe zërë Allahu, kur i ndonë pasurit, nuk është si kur na, për me kuptu këtë hadith, në gjuën, arabe, lem një kon li uhti. Apo? Por shemi, i rëndit 5 njerëzi, edhe, edhe një 5 qëti. Apo? Edhe ja u shpërndan nga një dhuratë. Edhe ja u gjungështo. Andodhë ti me huqë, edhe mu konë dhuratat e ndryshme. Andodhë, ndodhë, mi thonë, këtër që zdeshtë aty me talon, një pjekë ti tjetrit. Andodhë, ndodhë. Thonë, këtër që zdeshtë aty me talon, ti deshtë ta me talon. Që në vend që do, apo ai ndon Allah, o ka dal se gabem, ku mpos këta me pa fugarë. La haula wala quwata. Kështu ka thënë pejgamberi s.a.s. Ibn Abbas. Do Ibn Abbas. Ka thënë me taçu Allahun i pasurisë nda merr kërkosh. A më la me taçun i skomë, s'na na kërkosh. Vërza na kurë ndajm diçka thonë ka dal, mba ban Allah se gabem. Se ku mpos për çyllën. Apo mpos ta ndod gabem, më ja çu dikujt. Ja ka çu dikush 5000 euro dikujt, i shkoi gabem oj mësani kërkatje, kujt i ka shkuet, së më ka ardhë, pse njerëzja, apo sa manipulime ndodhin, ose edhe, edhe pa të shirë, apo gabime këna, quj, këna menur, pse vesh një numër, një numërja këna huq adresës, i ka shkuet i kujt e tje pasurija. Por Zotis i ndodhin këtë odhëzër, nuk i ndodhin, para se me kryu papën, tani, papën tani, dhe deri të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t tikë që ka që kime pasë. A me plot për u lemave, muslimanëve, kur ka shkur ojtarit e burgë dhe i ka thonë, ape shkru në që ta, që këtë fetfa, edhe natë djerën apë i burgit. Ka thonë, nuk e shkruj. Se për me pas shkrujt, e kësha shkrujt për në fjullim. Dhe jo pëtash. Ka thonë, e që shkime dalë? Ka thonë, a di kur ka me dalë? Plot për lemave, si shkër këllësa me të i mije. Ka thonë, ka me dalë? e dalë mëntime prej burgit e ka shkuit Allahu pas zëtmi vite para se me kriut qilën dhe tokën kjo bindje morë andethe zërë mos mendo se nësës të ka ardhë ti diqka e ti menon se du të me të ardhë mos mendo se ju kam bërzinu me të Allahu mos mendo si Rafidit Allahu i tha Gjibrilit qoj ali ju të Kur'anin aja qoj Muhammedit andethe shekër sënë të bje ladinun vele akll as fej as menem hajt qoj fej s'kini menem qish mundët në libor me e shkrujt njeri me men tamam, e ka thonë Allahu Gjibrillit, edha ju nisë, o, oh, ka da se së në nalëm, këthau, këthau, po, Allahu qërë nuk i i kejmë pi kontrole kështu sejnë dhe të lëzë, po me të shmukonë ahma kakrija me me nuk shtu, a në dhe të t'i pëndemi as mene, as fe, apo as mendje, as fe, e në dënjarë anëndodh meve qështu, po, allë anëndodh, pa dhe mu, mua dosh me mështim puna, Ska mujtë mja huqë, Allah. Ska mujtë mja huqë. Allah ose si huqë. Po, njërëzit bëjnë të lavere, njërëzit bëjnë manipulime, a ndaj ka zullum. Po, a e dinti se edhe zullumi, ka, ka qenë një apri djetarët e selefit, edhe ka e ka uh, tërturue khalifja. Dhe, fatë këtësisht edhe në, në, në shekujt e muslimane, ka pasë të tërtura. Jo? Imam Ahmed, jo rasisht, është tërturu prej, prej kujt? Prej Khilafetit. Dhe e kanë të edhe ka shku do kanë thonë as pjankosh Allahot për këtë zullumë shabat botë që mu me poni njeri tu rëskapite, tu të, të tërturu edhe ti kështonë as pjankosh ati me ta hek pa këtë zullumë tha si mu jo anku ati i cili si mu jo anku ati i cili e njef këtë zullumë qarin ma mirë se une që mu ti dhu të shmi ai e nje ça çka po torturon më mirë se ti ai e ka krijuar ai shtallai ti duaj vetëm raportet me Allahun xheloa me drejtë to tër ai e heq andaj vetë ta kuptojm kët kët meselë thodi ibn qayyim al-juzia sadobia 38 ose njeriu ose i ka humbi mendin apo i ka gudit diçka e tudiat nuk jega ja hut për të u me me me me, me juon e bashkohorës adresa ka gabuar Ka dhalë se një numër e nga u ka përzina, të kena pasme të bo pasunik, po shame bonat e kishmi pas huqë numër. Nja, hasha lilla, Allahu gjelë ka thonë, vë më këna rabbuke nësije. Allahu zotë i jotë, kur nuk haron? Kur nuk haron? Andaj, edhe fir auni, fir auni, kur ka polimizu me musën, mu për këtë pikat polimizu. Qaj ka thonë? Fë më balë lë kurunil ula, që i këtë që i ka thonë dhe zërë? Vëllaj kur anë i zotit, që mëhanë Allah i ladhim, zullu më qarën para mija viteve, mentaliteti ti është sikur zullu më qarë i zotit para mas mija viteve. Qëj ka thënë, thër anë i musajt? Qëj tha? Tha, thë ma balur kurunil ula, thë emir, emir o musa, nëse ti po thënë, në mësë mendjek tije, në prejtë dënimi. Emir, une kam një pyke, logike, shkencore, akademike, Tha, e ata breza, breza, breza plot, generata, generata njërzish, kush i ka registrua, të? Ke kish këtë problem. Dhe me kune, jo që i s'pët besoj, po, a ka o dëni qësi evidentu, që i ma mën, kejt, njërzish e kam bo keqa. Qëka i tha Allah, u gjellu ala? Qëka i tha Allah, u musës, që shmi a than? Ilmuha indë rabbi, la jodhillo rabbi. Tha, thuj, u musës, Se ilmi i Zotit tan i ka shkruajt ato. Zoti jam lajë dillu, nuk i hub adresa. Pse t'aj të, pse t'aj tutuce, stërgjishin tan, Allah i ka hupa. T'u mor me ti i ka haru ata. Jo ja, vallallaj. Ç'u Firauni tha, "Miro Musa, ato s'a kanë shkuur përpara. Kush ka më dënu ato?" Allahu tha, "Thuaj o Musa, se Allahu Zoti jam i di dhe nuk hub Zoti jam. Nuk hub Me qindra miliona veprat një njëri ju ima menë. Po a nuk i runë qatë të qeliza me, me miliona? Shka, me, kështu i qujnë me miliona? Ta shna nuk jema të specializun këto pika, a janë miliona as janë? A ta dhejnë me miliona njëri ju ka qeliza. Mirë, ti një milion, ti një milion, ti një milion, 7 miliard e 500 milion sot, si celi për i tyre ka një milion, e sa milion qeliza janë? A ju e dini se kanceri bëhot me devijimin e një qelize? Kështu a ta e pohojtë. Një qelizët të një njëri ju nga një milion qelizat me deviju, ishka këtojnë njëri ju të kanceri, apo? Mirë, 7 miliard njërës, si cëli ka miliona qeliza, asë një nuk hupë atje. La e dhe në rabbi, zhëtë, jam hupë, nuk hupë, se ti gabim e matë. Ti kujtët, a ki po përshemot, kur ki shumë numë, ravezër. Ja një skria të bloku, kadaj, prit, prit. Andaj njerëzit shkojnë punë sotën nesër mase pse thot Sodi kam çto mi mi fshir. E ket këto tërrat këto thot nesër unë sheshë, jam kompjuter. Nuk bën me mot Allahum prit e jona. Duhet medicina është zot në Europë, në Haroinaj nuk haron, në humbe më nuk hum e kësaj radhë. Andaj thotim al-qayma al-juzie çdo mundsi e humbur dhe çdo fatkësi e goditur nuk ka pas mundsi Allahu të më dal prej kontrole. Etash Ai celi s'shtik nas me kaderin. Çysh i bie? Çysh i bie? Gabem ka ardh. A po? Këdo me don gabem ka ardh. Fukarallok i gabem ka ardh. Fmija që s'kam, gabem, gabem. Kush gabem? Kush me kush me ta drejtë s'hash kit gabem? S'ka kush me ta drejtë. Por veç Allahu Tebaraka wa Teala, na lus me zotin ton dhe lova, që Allah mos na bën prej atë të dhët janë të Khasmun me Zotin e vetë Nuk janë të knasht me atë që e ka caktua Allahu Po të nabonë Allahu për e atërët dhe sërët Janë razi me atë që ka është razi Allahu Gjellë Gjellë Dhe mundëson Zotin e barë kjo të ala që të jemi në harmoni dhe në pajtueshmëri të plotë me qaderin dhe kallëzën e Zotit xhelel Gjell xhelalu, mos t'i devion Allahu xheleluala zemrat nga kjo pajtueshmëri me Zotin ton te bare kio te ala, elusme Allahu te bareke ve te ala, që Allahu xhelel Gjell xhelalut na mundsonse ta kuptojm fenë e Zotit, ta kuptojm ajetin e Zotit, hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, na mundson Allahu te bareke ve te ala, që Allahu xhelel Gjell xhelaluti ninston në zemrat tona ndaj ti, ti përkul zemrat tona dhe shpirtat tona ndaj ti. Në mundësën Allahu të barëkja vë të ala që të jemi respektuës dhe bindës ndaj gjdo sejnë që ka kërguë Allahu prej neve e lusë me Allahu në gjellu vë ala që Allahu të barëkja vë të ala musliman kujtë që në Allahu të dihman ti bashkan Allahu të gjellu alë në Kur'an dhe sunnet elusmi allahun tbaraka wa taala cha allah fuqarat ti pasunan pasanik t allah ti ban ta ximer dhe njer fisnik elusmi zotin ton xheluara cha allah ta jap perfundim te mir aqulu qouli hatha wastaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu inhu hu gorfurrahim walhamdulillahirabbil alamin